Він одразу впізнав свою пацієнтку. Виявляється, вона поцупила у свого чоловіка стільки коштовностей, що він ладнен викласти кругленьку суму, щоб її знайти. «О, так-так», – захоплено прошепотів Тору. «Скільки ж ти в нього взяла, доню? Від гарних чоловіків дружини не втікають. Може, грошей не давав? А може, знущався? Треба з'ясувати». Він узяв слухавку і набрав номер відділення. Робочий день ще не розпочався, і головному лікарю довелося чекати, доки чергова медсестра добіжить до телефону. «Як там наша менє?» Годину тому почалися перейми. Стан стабільний. Біля неї черговий лікар та акушерка. Покликати? Ні, поки що не треба, дякую. Тору розумів, що розмову доведеться відкласти. З нею і без того багато проблем. Треба молитися, щоб вона не залишила в цьому світі сироту. Лікар подивився на годинник. За півгодини має прийти на консультацію його дочка. Мен'єне без підстав підозрював, що найдужче людей приваблюють великі гроші та кримінальні історії. І якщо поєднати обидва чинники, результат сподобається усім. Він уже півроку намагався знайти Діану, розчулюючи всіх драматичною історією своєї дружини. Історією, яку й сам уже повірив. Туди співчували, але нічим допомогти не могли. Не встиг він дати нове оголошення, як пролунав дзвінок. Мешкалець маленького містечка повідомив, що бачив жінку з фотографії. Поклавши слухавку, Ман'є негайно вирушив у дорогу. Внутрішня впевненість у тому, що він нарешті побачить Діану, додавала йому сміливості. За весь час пошуків він жодного разу не засумнівався у правильності свого рішення. Ні на мить він не припускав, що Хохана розлюбила його. Навпаки, він звик думати про неї, як про свою дружину, з якою вони розлучилися на деякий час. У будь-якому разі, Мен'є не міг згадати чоловіка, який поїхав би за жінкою на інший край світу. Він був впевнений, що ніхто ніколи не кохатиме так Діану. Мен'є домовився про зустріч біля крамниці. Прийшов він на цілу годину раніше і тепер пряжився під полуденним сонцем, розмірковуючи про своє майбутнє. Досі у нього не було часу на це. Його роздуми порушила вагітна жінка. Її непевна хода насторожили лікаря. Раптом жінка схопилася за живіт. Озирнулася, наче шукаючи допомоги. Цей вираз очей лікар мені бачив багато разів. «Чимось можу допомогти, пані?» – спитав Мен'є, підбігши до жінки. Вона перелякано показала рукою на живіт і простогнала. «Лікаря! Негайно лікаря! Я втрачаю дитину. Менє відкинув цигарку і сказав якомога спокійніше. Ви народжуєте дитину, а не втрачаєте. А я лікар, вам пощастило. Як за допомогою чарівної палички з'явилися люди. Першим поруч опинився хазяїн крамниці зі своєю аптечкою. Одного з тих хлопців, що завжди під рукою, відіслали до клініки. Пологи були швидкими. Під це лікарю очі і стікав по волосю та обличчю. Довелося поставити біля себе дівчину з рушником. Мені вже кілька місяців не практикував і майже два роки не приймав пологи. Але вагітна виявилася слухняною, виконувала всі вказівки і тим допомогла. Коли приїхала карета невідкладної, лікарям довелося тільки привітати породіллю з маленькою. Один з лікарів виявився батьком цієї жінки. Він довго тиснув руку мен'є, обнімав доньку і повторював, що усе бездоганно і професійно зроблено.